Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana hukumnya mengikuti kegiatan PKK Biasanya dia dasar satu bulan sekali Di mana yang ibu-ibu Iyalah Kalau wakil wakil ya ada Suatu arti kegiatannya Terlalu lain arisan Kada sakit dijemput sama-sama Kada sakit dijemput sama-sama Kalau waktunya tidak tepat dengan pas pertemuan Terus gimana? Ditunggu kalau ada masalah, demusyawarahkan bersama. Tiada mesyuarat agamanya itu. Sebelum dimulai, tiada akan pembacaan Pancasila, menyanyikan Mars PKK dan lagu nasional. Ada tu menyanyikan Mars PKK dan lagu nasional. Ya, ah, eh, adal tentunya untuk tidak eh, melakukan amalan ini. Ya, telah melakukan uh, lagu-laguan uh, semacam ini. Pertama, uh, makna yang ada dalam lagu tersebut juga tidak syar'i <coughs> dan bahkan, ya, kalaulah misalnya, uh, ahsan sanhal yang eh, paling bagus dari keadaan atau paling bagus dari lagu-lagu tersebut paling bagusnya sampai derajat karaha dan tidak sampai derajat mudah. Derajat mudah. Bahkan kita tahu ada beberapa lafadz yang ada. Mala mengindikasikan adanya yang billahi subhanahu wa taala. Terus juga tak ada yang pancasila. Fah. Ah ini, ini perlu dijelusi satu persatu ya. Fah. Kau jemasa dengan pancasila di sini alamak na, alamak na yang ada. misalnya yang kedua sampai yang kelima tentang masalah adab esafi iskal. Membaca baca baca aja juga nira, tidak perlu baca baca pancasila. Ya atau lihat di jalanan atau pancasila terbaca, tidak dosa. Tapi kalau membaca ini sebagai ikrar, ya, sebagai ikrar wujud atau ikrar pembenaran terhadap uh, mana agama selain Allah uh, selain Islam, sumbangan syara, ya atau kepada keyakinan yang lainnya yang merupakan keyakinan syirik ya yang mendekati kaum muslimin. Tentunya ikhlas semacam ini hal yang percelah, yang hal yang percahaya dilakukan oleh kaum Muslimin. Ya, masya Allah Taala. Yang kedua juga, apabila pembacaan tersebut ala itikar, ya, mahu yang dibacakan tadi merupakan dasar dan pondasi keyakinan seorang Muslim, kedapatan termasuk atau tergelincir dalam keserik keserikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini terkait dengan masalah pembacaan. Pancasila, jalaupun membaca Pancasila sendiri sampai akhir Tanpa adanya mahlur yang kita Sebutkan tadi, atau sayang Serupanya bah, Mungkin tidak mengapa Hanya saja Aulang ya, e, itu tidak Dibacakan Apa kita tidak boleh Ikut sama sekali Tapi Al-Aqan ya, Tadur Ma'il Latih Apabila mahdud yang kita cekukan tadi Bisa dihindari atau bisa dihilangkan Tentunya bukan hal yang tercela Untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial semacam ini Allah subhanahu wa ta'ala Befirman wa ta'awanu ala birri wa taqwa Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Befirmanu faastabiqul khairat Ini termasuk yang teruang amal kebaikan Ya termasuk amal kebaikan Tetapi bila mahadud tadi ada Maka layutama juga untuk tidak Orang melibatkan diri Dalam hal-hal yang tercela atau hal-hal yang tidak diselak شريعة كثير دعوة ذا ما كيتا يا ما شاء الله تعالى